І я приставив до нього свою службову картку детектива. Кілька секунд тривало мовчання. Псевдо, нарешті, спитали в динаміку Оскар, особистий номер, 12. Категорія Детектив для особливих доручень, штаб-квартира фірми Тартар. Щось клацнуло, і двері причинилися рівно настільки, щоб я міг туди протиснутися. У глибині коридора бовваніло кілька драбів. Вони були в плямистих комбінезонах із автоматами. Чолов'яга, котрий пустив мене, теж був у комбінезоні, але без зброї. Лице його здавалося незворушним. Вам телефонували, доповів він. Шеф? неуважно поспитав я, що сказав? Терміново задзвонити. Чолов'яга простував за мною, не відстаючи ні на крок. Сюди, будь ласка, я безцеремонно відштовхнув драба, який виходив у коридор, і ввійшов до вартівні. Браннербанк був одним з тих комерційних структур, котрі комплектували свою службу безпеки тільки з людей фірми «Тартар», починаючи від висококваліфікованих фахівців інформаційно-аналітичного відділу, аж до спецпідрозділу охорони. Наскільки я знаю, ще жоден з банкірів не скаржився на нашу роботу. З усиллями фірми було відвернено чимало прикрих інцидентів, зокрема, посягання деяких мафіозних угруповань на контрольний пакет акцій. Гало, мурат? Так, я. Все за планом. Так, цілий і неушкоджений. Переходжу до заключного етапу. Ясно, ясно. Чекатиму. Начальник варти стояв і дивився на мене з повагою, а певно, Детектив для особливих доручень. Це еліта фірми «Тартар». Таких людей у Мурата всього десятків два, підлягають вони лише йому особисто. Ніхто, що правда, не знає, до чого паскудна і просто таки смертельно небезпечна в нас робота. А про те, що гроші ми грибимо лопатою, знають за те всі. «Спорядження», – глянув я на чолов'яку, поклавши трубку. «Все привезли», – незворушно відказав він. «За мною, прошу». В сусідній кімнаті я зняв свій джинс і шкірянку, хутко перебрався в темний вечірній костюм, Потім підняв на плічну кобуру з тупорилим сміт -весоном. Певна річ, найліпше було б узяти свого парабелума, але ж зброю мене відберуть, а цей старий німецький парабелом з вичевганим руків'ям достався мені ще від діда. Не хотілося втрачати цього пістолета, тим паче, що був він мені по руці та й пристріляний незлецьке. Я замислено зважив його на долоні зітхнувши, відклав у бік. Відтак закасав холошу, пристебнув з внутрішнього боку литки довгого кинжала в спеціальному чахлі. Теж спадщина по дідові ще з тих часів, коли він ходив з партизанами. Ну, та може ж таки не знайдуть. Люди в папи-мушкета не фахівці. Сьогодні це я побачив навіч. Я випростався, повівши плечами, щоб кобура щільніше лягла під пахвою, глянув на себе в люстро. А чого? Вигляд пристойний. Молодий, енергійний, успішний бізнесмен. Пика, щоправда, трохи бандитська, але наші бізнесмени всі такі. Трохи бандити, трохи ракетири. Головне – потрапити на прийом. А що буде далі, хай думає шеф. Авто чекає. Звістив чолов'яга, заглянувши до кімнати. Тепер у його голосі чулося ще більше пошани. Певне вольво, яке мене мало відвести до папи Мушкета, вразило його остаточно. Я взяв під пахву згорток зі своїми речами, ще раз глянувши на себе в люстро, попростував до виходу. Чолов'яга відчинив переді мною двері. «Ні пуху, ні пера», – сказав він, коли я переступив поріг. Я мовчки подивився на нього, – а тоді підійшов до авто і заліз на заднє сидіння. Робота на мене чекала, гірше не вигадаєш, їй право. Ошатна триповерхова кам'яниця в глибині липового парку просто таки сяла ілюмінацією. Стоянка була захаращена автоми найрізноманітніших марок, переважно чужинських і в більшості своїй японських, до того ж, новітніх моделей. Мій шофер невисокий хлопчина. Мабуть, з молодих та ранніх, коли вже Мурад довірив йому роль у цій справі, виліз на двір і, обігнувши капот, церемонно розчахнув переді мною дверцята. Все було розіграно, як по нотах. Я не квапом, вийшов з авто, розправив поле піджака і милостиво кивнув своєму водієві. Хлопчина сів за кермо, притиснув газ і вольво помало рушила з місця. Я пригладив волосся і помало підійшов до чавунної решітки воріт.